з цією брехнею приходити до мене і нести її дитині. Все одно ж дружину не залишить, знаю я цю породу. А якщо навіть залишить, що ж це вийде? Що я розвалила родину? Краще вже так. Врешті, я ж не дівчинка, знала, на що йшла. Уляна похитала головою. Ну, ти залізна, леді. Так, кинь ти. Ну, а він, запитала сікавістю віка, він? Розлучився. Дружина вигнала. «Справді? За що?» Катька знизала плечима. «Та мабуть, за те саме, бо ні риба, ні м'ясо». «Ну а ти?» – невгавала Віка. «А що я? Я ж йому не мамуся, до якої бігають поплакатися?» Катька силово посміхнулася. «Я жінка горда». «Залізна», – повторила Уляна. «Я б так не змогла». «А ти хоч не вагітна?» «Ні». Уляна напружилася і видихнула. Точно ні. Дякую, Богові. До речі, той був твоїм земляком з Очакова. Справді? А як прізвище? Може, знаю? Карпенко Сергій Миколаєвич. Уляна похитала головою. Карпенко – прізвище поширене, навіть у маленькому Очакові. А раптом з кімнати почулося тупотіння маленьких ніжок, і на порозі кухні виникла настуня з аркушиком паперу в руках. Мамо, мамо. Я намалювала майже качку. Усі засміялися, і цей сміх зняв напругу, що накопичилася в повітрі. Жінки разом роздивлялися малюнок. І справді, це була майже качка. З ногами, з хвостом, крилами, тільки без дзьоба. викопана майже качка. І дивлячись на вправні, хоч і по дитячому кривуваті лінії, Уляна особливо гостро відчула свою самотність. Степан пішов у море, вона, чесно, скучала, як і годиться жінці моряка. А потім з'ясувала, що у той самий час у Херсоні на нього чекає справжня жінка, тобто дружина. Мабуть, теж скучає і так само скучала, коли він був у Києві з Уляною. А тепер повернеться з рейсу і знайде собі іншу десь на дорозі з пробитим колесом. А чи в ресторані. Моряки люблять пригоди. Моряки їдять і яблука, і вишні, і груші, і ще багато екзотичних фруктів. А вона, Уляна, хіба може з ними змагатися? Зі своєю дитячою фігурою, зі своїми окулярами і пальцями на ногах, які навіть не покажеш у босоніжках, з дочкою та орендованою квартирою. Хто вона для нього? Як там він розповідав про ці матроські будинки? Бордін-хауси? перекантуватися, потрахатися між двома рейсами і не більше. Уляна дивилася, як Катька з вікою квокчуть навколо малої, нахвалюючи її малюнок, а самій наверталися сльози від самотності і незахищеності, від розчарування і ще невідомо чого, що сиділо у кожній клітинці тіла, відтоді як у перукарні пролунав той телефонний дзвоник. «Стій!» – сказала вона собі. «Не рюмсати. Бери приклад з Катьки. Он вона як. Пішла від чоловіка вагітною, щоб не ускладнювати життя. А тобі пощастило. Він сам пішов. Без трагедії. Було щастя? Було. Подякуй за це. Бо ти на нього не заслуговуєш. Щастя – штука для обраних. А ти – звичайна сіра миша. Будь задоволеною тим, що маєш. Вона неймовірним зусиллям прогнала з очей непрохану вологу, глибоко зітхнула і приєдналася до коктання над дитячими малюнками. Уляно, у мене Володя пропав. Тремтіння та ковтання сліз робили голос черешеньки у телефоні майже непізнаваним. Зачекай, заспокойся. Щоб не привертати увагу всього офісу, Уляна вийшла аж на сходовий майданчик. Як пропав? Коли зранку, вже не стримуючий зеревила на тому кінці віка, пішов на роботу і пропав. Уляна відірвала трубку від вуха і подивилася на годинник. Початок на п'яту. Варто ревіти, їй Богу. Зачекай, сьогодні зранку? Так. У цьому була вся Віка, яка замість власного жила життям свого чоловіка, відомого від недавно історика, що спеціалізувався на найскандальнішому останнім часом періоді, тобто Другій світовій війні. Після того, як президент Ющенко на прощання дав Бандері звання героя, усі наче показилися. Де тільки можна і не можна, до піни з рота сперечалися, хто кому стріляв у спину і хто насправді зрадник. Дійшло навіть до повного, на улянину думку, правового ідіотизму судового процесу щодо скасування скандального указу. На цій хвилі історики зробилися крутими медійними персонами, хіба трохи менш бажаними за проплачених політиків. А черешенчин чоловік мав добре підвішаного язика, фахово знав справу та до того ж мав мужність триматися власної думки, не схиляючись перед кон'юктурою. Віка страшенно переймалася саме через цю останню з перерахованих його рис. Особливо тепер, коли чоловіка дедалі частіше запрошували на телешоу у ролі хлопчика для биття на поталу хитроробленим ведучим, одіозним опонентам та совковій публіці. «Коли ти з ним говорила востаннє?» «Не говорила», – вона шмарнула носом. «Як пішов, так не говорила. Він трубку не брав, а тепер поза зоною». Ну, що такого сталося? Зранку пішов на роботу, зараз поза зоною, але треба було знати віку. І своїм благовірним вона поводилася як типова і діша моме з власною дитиною. Навіть не типова, а вкрай затята. Він, мов, ледь не щогодини звітував їй, де знаходиться, куди прямує, чи не змерз, і зрозуміло, чи поїв. А до всього у своїх розповідях про чоловіка черешенька весь час вживала займенник ми. Ми були на конференції у Кракові, ми сьогодні на Першому каналі, і так далі. Дивно, що не сказала ми пропали, в'їдливо подумала Уляна і сама себе обірвала. Може, телефон розрядився? Ні, я зранку перевіряла. Хто б сумнівався? Ну, може, забув десь, чи вкрали. «Не знаю», – знову заревіла Віка, – «що мені робити?» «Ну, по-перше, заспокоїйтеся», – підкреслено твердо, – вимовила Уляна. «У чоловіків бувають свої власні справи, до яких жінкам зась». «Тобі добре говорити!» «І справді добре», – подумала Уляна. «Мені добре говорити, бо мій чоловік пішов у рейс, після чого з'ясувалося, що він не мій, чи принаймні не тільки мій чоловік». Однак тактовність – це не головна чеснота близьких подруг, особливо, коли одна з них у розпачі. «Мені, звісно, добре, – не втримала Суляна, Але тобі все одно варто почекати. Все одно міліція твою заяву ані сьогодні, ані навіть завтра не візьме. Завтра? Що ти кажеш, як завтра?» – від жаху віка аж покинула схлипувати. «О, Боже!» Довелося довго пояснювати, що міліція оперує фактами, а не емоціями, що у них подібних звернень десятки й сотні. А у чоловіків трапляється, що вони... Ні, звісно, це не про твого Володю, але ж менти цього не знають. Отож, бувають чоловіки, які можуть загуляти, поїхати на рибалку, врешті напитися. І якщо кожного шукати, то доведеться гамозом забрати більшість українських чоловіків, так, згодно, міліція несправедлива, але іншої у нас немає. Не знаю, добре це чи погано, і так далі, і таке інше. Заспокоївши, а точніше, вгамувавши таким чином подругу, Уляна повернулася на робоче місце. на завтра призначене судове засідання. А це означало, що сьогодні слід освіжити в пам'яті деталі справи. Уляна давно вже варилася у юридичних реаліях і добре знала, що жоден господарський суд не ухвалює рішень на безоплатній основі. Але платити у першій інстанції не мало жодного сенсу, бо насправді все вирішувала апеляція. Крім того, навіть якщо сподіваєшся на силу хабаря, виглядати у процесі дівчинкою для биття – це приниження моральне та професійне. І тому, попри очевидну безсенсовність, Уляна завжди готувалася до процесу, щоб якомога компетентніше захищати перед суддями інтереси клієнта. Просто з принципу. Пані Уляну на порозі стояв Леон Кіллер із незмінними торбами в руках. А взагалі-то колеги сварилися на ці його торби і примушували залишати їх біля секретаря. Але Уляна поблажливо ставилася до дивацтв взагалі і до дивацтв кур'єра зокрема. А врешті, якщо затягнувшого працівника, не доплачуєш грошима, доведеться платити чимось іншим. І поблажливість тут не є найбільшою таксою. Що там? Він простягнув аркуш з текстом. Тут помилка в даті. На рік вперед. Уляна взяла з його рук документ. Та клопотання, яке вона писала, і дата. Точно. Ні, ви не подумайте, що я читаю документи, які ви мені доручаєте. Але тут одразу кинулося в очі. Написано «Грудень 2012-го», а зараз лише «2010-й». І справді, там значився «12-й рік». Зазвичай усі помиляються у січні, звикаючи до нового номера у графі «рік». А тут все сталося рівно навпаки. Хоча, якщо зважити, що в телевізорі, в інтернеті, в газетах та й просто розмовах – усі торочать про Євро-2012, то можна і так зарапортуватися. Добре, що помітив. Дякую. Вона щиро посміхнулася дивакуватому, але уважному кур'єру та очима вказала на порожній стілець. Та ви сідайте, поки я перероблю, бо це займе якийсь час. Спасибі. Він умостився на краєчок, поставивши торби поперед себе і притулившись до них литками. Не би пасажир на вокзалі, який боїться злодіїв. Уляна схилилася до комп'ютера, намагаючись пригадати, у якому каталозі зберегла текст клопотанні. Перше, чому мають навчити юриста, це зберігати документи, причому так, щоб їх можна було знайти. Цієї істини зазвичай доходиш тоді, коли вже пізно. Хард-диск переповнений файлами зі схожими назвами, а сумління сотні разів заспокоєне обіцянками – якось зібратися з силами і навести в усьому цьому лад. Якось, коли буде час? Клятий футбол промимрила вона, виправляючи дату. Так, я теж весь час плутаюся з цим євро. Леон Кілер дивився на неї якось по-батьківськи зверхню. Не так, як дивляться на начальство. Він взагалі відрізнявся нестандартною поведінкою. Ви знаєте, пані Уляну? У мене складається враження, що вони просто в розпачі від того, що збірна ніяк не може вийти на Європу. І тому вирішили, врешті, купити собі чемпіонат. Вони купують у клуби іноземних футболістів, а насправді хочуть купити перемогу. «Щось у цьому є», – Уляна з цікавістю подивилася на кур'єра. «Він нього зараз пахло чистим одягом попри ходіння пішки та пересування маршрутками. І навіть торби – не випромінювали нічого, крім того ж таки нейтрального запаху. Пане Леон, вона мало не назвала його Леоном, Леоніде Петровичу, ви дуже цікава людина. У цих словах не було навіть натяку на комплімент. А скажіть, от ви наче з вищою освітою, він кивнув, погоджуючись, скажіть тільки і не ображайтеся, чому ви працюєте кур'єром. Вона послала документ на принтер і обернулася до співрозмовника. «Я думаю, ви б могли претендувати на значно вищу посаду. Навіть у нас на фірмі є щось цікавіше, не кажучи вже...» Алеон Кілер не посміхнувся. Він взагалі не посміхався. Завжди серйозний і показово зосереджений на темі розмови. «Ви знаєте, пані Уляно, я не хочу підводити людей». Тобто, не зрозуміла вона, не впораєтеся? Та ні, в тому то справа, що впораюся, і ви на мене будете сподіватися. А як трапиться, то вийде, що це я вас підвів. Що трапиться, не зрозуміла вона. І він знизав плечима, не би, все було очевидно. Трапиться і все. Уляна ще деякий час дивилася на нього запитально, але згодом опустила очі. Ну, не хоче людина говорити, то хай собі. Тим більше зараз, додав Леон Кілер, немов би підтверджуючи свою потаємну думку. Ви ж бачите, що робиться. Уляна бачила, що робиться, але що саме має на увазі співрозмовник, не могла навіть припустити. А може він хворий? Ну, тобто, в хорошому сенсі слова. Не психічно. Бувають же такі хвороби, коли можеш будь-якої хвилини померти. Звісно, по ньому не скажеш, але вона ж і не лікар. Відповідальний працівник не хоче брати на себе зайвого, щоб раптова смерть не нашкодила працедавцю. Тьху на тебе, що ти таке верзеш на живу людину?